«Дерево чомусь засохло», – він вказав на дерево без листя, яке в німому крику простягло сухий гілля до неба, ніби просячий допомоги. «Непевно, не перенесло зимові морози». «Є така книга «Дерева помирають стоячи». Не читав?» – примітка. Автором роману «Дерева помирають стоячи» є Алехандро Касона. «Ні, не читав. А ти?» – спитав Льоня. І я, ні, навіть автора не знаю, але назва твору мене вразила. Справді, погодився Льоня, я навіть не задумувався над цим. Траву косять вона лягає на землю і там помирає. Зірвані квіти, тварини, навіть люди теж не можуть померти, не впавши на землю. Лише дерево можна помирати стоячи і навіть мертвим стояти. Обов'язково після війни прочитаю цю книгу. Взагалі є стільки ще непрочитаних цікавих книжок. Потрібно буде скласти графік читання, розміркував Льоня. На всі часу не вистачить, але ж і почитати кортить тому складу план читання. А коли ж ти дружиною та дітьми будеш займатися, як почнеш читати в вільний час? Тому й потрібно все спланувати, відповів Льоня, без образи. Стільки планів, стільки мрій та бажань. Ну, ти і мрійник, похитав головою Геннадій. Мрії мусять здійснюватися, бо навіщо тоді вони? Сьогодні в мами день народження, зітхнув Льонька, а я вперше в житті з'явлюся з порожніми руками. Не якось. Прийдеш і скажеш, мама, ось я, найкращий твій подаруночок, засміявся Геннадій. Не переймайся, братику, заскочимо вже в місті магазин і там придбаємо подарунок для Інги Вікторівни. Я теж хочу їй щось від себе подарувати. Перша вчителька, бо ви одна на все життя, а ще яка вчителька. Ти диви, радісно скрикнув Льоня, побачивши великого білого гриба під деревом. Оце так красень, хлопець присів навпочепки і спробував обережно зірвати гриб, щоб не пошкодити грибницю. Уявляєш собі смак грибного супчику. Льоня потяг носом повітря, нюхаючи гриб. Домашній, гаряченький, а ще й з майонезом. Ох, смакота! Ти справді голодний, усміхнувся Геннадій. Як ти гадаєш, вистачить одного грибочка, на невелику кастрюлю супу запитав він. Льоня підняв гору руку з грибом і милувався ним. — Тебе однією мискою супу не нагодуєш? — пожартував друг. Мама на свій клопіт вигодувала справжнього велетня, а тепер має інший клопіт. Як його прогодувати? — Ти диви їх тут стільки, — Льоня вказав пальцем. — Ціла родина. А ти казав, що мене не прогодуєш. «Супчику можна наварити стільки, що й на тебе не на жеру вистачить. От тільки рвати шкода з корінцями, бо тоді вже не виростуть на цьому місці». «Справді», – відповів друг, – «прийдеш сюди з дружиною у віночку та вишиванці, а грибів нема. Що тоді робитимеш, Геннику? Принеси мені щось таке, щоб можна було їх акуратно зрізати». — Ти ж знаєш, що ножі заборонено возити в машині. То знайди щось інше. — Зараз пошукаю, — сказав Геннадій і пішов до автівки. Геннадій відчинив задні дверцята та форда, підтягнув ближче до себе ящик з інструментами, почав там коперсатися. — Братику, і пакет захопи, — почув він голос друга. — їх тут море? Гена не встиг відповісти, як зненацька пролунав потужний вибух. Останнє, що він відчув, то був страх і біль у потилиці. Далі суцільний морок. Йеннадій отямився і зрозумів, що лежить посеред дороги. У голові шуміло, гуло і дзвеніло. Перша думка, яка пронизала крізь біль у розбитій потилиці, змусила його рвучко підвестися. Вибух. Льоня, де він? Чому його не видно? Я не побіг до дерева, Дивостаннє, бачив друга, поточився. Неслухняні ноги заплуталися в траві, і він упав у кювет. «Льоню!» – крикнув він щодуху, а з горла вирвалося щось хрипке. Гена знову підвівся і побіг. Там під деревом біля вирви від вибуху лежав закривавлений льончик. Гена упав біля нього на коліна. Долоною поправив його світлого чуба, залитого кров'ю і заляпаного брудом. «Льончику, ти що? Що з тобою?» Говорив він, не тямлючи себе. «Як так? Розтяжка!» «Вибач, не помітив ту розтяжку!» Тихо, трохи хрипло, промовив Льончик. «Дрібниці! Головне, що ти живий!» «Підбадьорів Гена, і аж тоді...» Помітив розірвані вибухом груди та живіт, де були скривавлені нутрощі. Генадій завмер, оціпенів. Льоня важко дихав, і нутрощі ворушилися, мов живі. На мить жах скував все тіло, але Гене зміг перевести погляд на обличчя друге і навіть видавити крізь сльози усмішку. Лугандія! Сказав він, що означало «все буде добре». Їхні погляди зустрілися, і Гена побачив в очах Льоні страшенний біль і благання про допомогу. «Зараз, зараз, братику, задихаючись, говорив Гена, я відвезу тебе до лікарні, і все буде добре». «Ні», – похитав головою хлопець. З в рота просочилася тоненька темна цівка крові і потекла рівчачком по щуці. — Грибок, мамі, передай. Льоня відвів очі від друга, і його синьокий погляд замер десь у безодні неба. Тіло востаннє здригнулося, і обм'якло. — Льоню, ні, ні. Гена трусив друга за плечі, але Льоня не вирухнувся. Його погляд був десь там, на небесах, Куди відлітала його душа? Геннадій остаточно усвідомив, що сталося незворотне. Він упав на скривавлені груди друга, де на білій футболці все ще розросталася червона пляма. «Пробач мені, братику!» Гридання вирвалося з душі. «Пробач!» Тепле тіло, свіжа кров, відкритий, але мертвий погляд. Щойно ще одне життя відібрала смерть. Жорстока, несправедлива, ненажерлива смерть. Ніби їй мало жертв. Вона забрала разом із Льончиком його мрії. Він ніколи не поцілує родимку. На плечі коханої дівчини не матиме дітей. Не прочитає жодної книжки. Він не зможе скуштувати ані борщу. Ані вареночків із картоплею, ні зікою, Ані з Донбаською, ані з Сумською. Льончик ніколи не прийде на допомогу саме тоді, Коли вона потрібна. Не всміхнеться своєю доброю, щирою усмішкою І не скаже «Лугандія», Що означає дрібниці, все буде добре, Тремтячими, Брудними пальцями Гена закрив очі Льоні, прошепотівши «Вибач!». Назавжди розділивши світ навпіл на світло, в якому залишився він сам, і темряву, яка волею випадку дісталася другу. Над головою Льоні від легкого подиху вітру сумно погойдувалася на стрункій стеблині Білосніжна ромашка, на якій застигла ледь помітна цятка крові. Квітка заколисувала краплинку життя юнака. Льоня в останню мить думав про маму, навіть попросив передати їй грибок. Геннадій відірвав погляд від квітки і подивився на руку льоні. Вона була майже повністю відірвана, але грибок з рук не випустила а навпаки міцно його стиснула. Геннадій узяв позатий грибок із замерлої руки з побілілими пальцями. Вона ослабла, передаючи останній подарунок для матері. Юнак, похитуючись, виніс дарунок для матері від сини в автівку, обережно поклав у виїмку на бардачку. Ніби в страшному сні все навколо Замерло і тисне на тіло в тисячу атмосфер.